Gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, zikinak eta alferrutxak zarite? Etete et, et, et zaiza esaten agona, baina guzzer gara. Feministak. Hizikapitalistak. Antifaxistak. Tuzkaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gazte jaroak gara. Antxeta mina, egordiko vitamina. Faron batean, ordu bat orden gutxitatik ordu bietara. Bueno, Eguardian ja berriz ere larun bat da eta hemen gaitu zuen, ordu bat ala orduen gutxi da eta bueno, gorkoan berriro antxeta minako saioa dugu baina gorkoa berezia izango da, ba, Mariano gure, DJ pertsona da, ba, ezkontza do budorrio batera jun baita eta hemen bueno, ba, dugu bitxo, anaskoetan entzun izan duzute e, antxeta irretian, kaixo bitxo ah, Eguardian edo Arratxaldeon Bueno, también nieren hago Aduriz, e, beti bezala, ba gaur erre antxetamina, ba, fuerte dator, ya azken aurreko saioa izango da, segurazki. Ustala. Bai. Bai. Bai. Hori da. Bueno, eta badaki zen bezala, e, gure agenda nahiko estandarra da, baina beti ere edukia aldatuz, eta ba asteko beti bezala, ba berriak eta agenda edukiko ditugu. Eta bueno, ba, gaurko gaia da tematika, ba, Euskal Herriko gazte irratsaioak izango dira. Asko eta asko dira, gabeztela ba, astero edo edo ez dakit, zenbatekon maiztasunarekin, baina ba, euskal gazteriaren inguruan berri ematen digutenak. Eta bueno, haien ba, inguruan ba bi irratsaio egiten dituzten gazteekin hitz egingo dugu. Baio. Bai hori da, e, lehenengo ingerekin, o, bueno, ordenak ez da horrela izango, baina prinsipioz ingerekin hitzen dugu, bera gazte zaparradako irratsaioko kidea da eta, bueno, horregongo ba, zaigu, pixkat, explikatzen segiten duten eta bere nola funtzionatzen duten eta horre nostean, ba, beste e, irrati bateko, kasuan eta nireauliko ba, kide batekin niongo dela, saioa izan adu Irauli guinak izan adu bere irratxaiak? Ah, bueno, bale. Ba, hori, ez zenketaren ostean, hori, ba berarekin hitze eingo duguela. Bonjour. Orange ve sa forme que le numéro demandé erratiko telefonoa oraindik ez dakizula.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 Horduan e, beti bezain lehial izaten jarraitzeko, hasiko dugu saioa jendarekin, eta bueno, ba, gaurkoan azoka agadokago, biotarreren ja dagoeneko zortzigarren edizioa, fiko ban, amarretatik e, gabeko zortziak arte ireki aukiko duzute, eta sarrera iru euro izango da. Gero ba, beste erakusketa, erakusketa bat aukiko dugu, e, moto eta autoklasikoen topaketa, horren e, ba, inguruen izango da, eta bidasoa ordokian triborren izango da, labuetatik zazpietara. Gero ikuskizun ere badugu, eraiki dantza taldearen emanaldia, aldea, ba, bau amaia kultur zentruni izango da, eta e, ba, arratsaldeko zazpita, hasiko da. Gero ikuskizun, beste ikuskizun bat dugu, paradis den fer, txomi nola zabalen eskutik, hau e, ba, izango da, mendizolan kulturgunean zoko gurun eta hau izango da, zurtziten hasiko da. Eta gero dakago kontzertu bat ere, dela John Sugramas, e, ibarreko talde bat izango da, edo e, kantautu ere izango da. Gero ez dakit? Bueno, abeti bezala, gure kulturaren erakuse. Eta gero ba, dukes e, talde izango da, berlingoa hauek, hauek, eta, bueno, ikusten duzutene, zurrutitik datozte hauek, eta bila silo zibenean izango da, onjarbin, dakizuen bezala, zur, eta hau gabeko hamarretan hasiko da. Best, e, bueno, igandera pasako gara, eta bertan e, ba, esan bezala dornakuk azzeka eta motona eta bioterraren ingurua ba, igandera arte luztatzen dira biak, sarrera e, iru horretan da bioterra, baina hamai bueno, e, urtetik berako aurrek e, doain dute sarrera eta bueno, gero horre e, e, ba, Euskararen inguruan ba, irunen kantu eta dantza, Zabaltza plazan izango da, amaik aterritan, hori bihar baitare ere antzerkia dugu, elre berso del berso, amaia kultur zentroan, hori zortzi, gaueko zortzitan izango da Eta kontzertu gehiago, kasunetan honetan Silozibenen, Silozibenean, el altra e, Gaztemania que en partes eh Eta ono bueno, ja estelenera joten, ba, Aztelenean irakurradi, irakurradi publikoa edo kiko dugu, erritarren parte hartzeari zabalik egongo dena edo izena daugena. Ez? Bilatzen dela, parte hartzea bilatzen dela. Hori bueno, ba, joan daitea, joan eta mundu guztia garata, eta akiela arrelik artearen izango da, haugu mediatekan izango da, bendeiako mediatekan, oe, ba, ordu saietara izango da. Eta horixe xe, eta eh? gero bazte artean zer. Ba, eta artean, e, auzo bikurean goda, hemen e, endailean, Lizardi Xopite ager erlaitza, <laughs> josur, Lizardi Eskolan. E, ui, aldu egin naiz. Burretkarrikan. Burretkarrikan, jode. Arratxaldeko zazpitan, eta baitare, zinema opera, kulturzentroan en enorlandez, erranten, Wagnerren obra, batakutelarik, bat bertan e, hori, e, arratxaldeko zazpitetan. Yeah. Amaru lehi batela. Zerik aste bende Amak bende ikaz den abenzan bende Eta bueno, iaste azkenean e, ba, Ekainaren sortia izango dugu eta itzaldia ukiko dugu Bularreko minbiziaren antzen mateagoiztiaren inguruan Hau argoiak Bizan, algoiak e, batzularioi ustabidek alean daukan e, ba, lokalean edo goitzan izango da eta bostetan hasiko da itzaldia Beraz, e, interesarria jorratzen e, duen gaia. Baita gero ostegunean ba, berriro ere hauzo daian geltoki gare hauzo korrintean e, lehen maiako eskola inguruan auzoko lehen maiako eskolan, eta hori ere hartxaldeko zazpitan. Baitare, e, ikuntzen entzunezko ba, ikuskizun bat izango da, gaizkibale ez ezagun hori, eta kasunetan amaia kulturun zentroan ba, zazpide horretan. Lehenko astean entzun bat zeniguten, ba, jose txorekin gaizkibu lehen inguruan, ba, Mintzatzen, ba, bueno, joan zaitezte horra eta ez ezagun jaizkio hori ba, ezagutu. Piskabal, gehiagoz, izan ere horrekoan ere nek informatu egintun, baina, bueno, beti ere ez dago gezki gehiago jakitea. Eta, bueno, ja hostiralean, e, ba, e, izango duguna ba, kantua faria, Arantxa Lasarte eta Jon Ugarte kantariekin, Lasaieko ikasle hoien elkartea kantoratuta eta hau izango da behatzitan. Ngabeko, behatzitan. Eta, gero, ba, konzertu ere izango da, benean nola ezpa beka tope eta ba, bertan korra eta trumbo taldeak izango ditugu, osake hori amarreten hasiko dire, eta hori da agenda horro duguna, eta gero sakonduko dugu gehiago, ba, gehiago molatzen duen agenda. Txeta irratia. camina entre todos los modelos coche y que al salir por la noche y en la calle no me dejen esta yo estoy cansadas de color que tanto ni quita la alegría y yo quiero las paredes blancas de las casitas andallucía y van a dado un lugar donde la vía es más tranquila donde el tiempo va más despacio y donde se hace buen gas y me voy y hay al menos un tiantito A ver si derrite mi pena el calor de su soletito Pa'l sur, yo me voy pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur, pa'l sur en el coche el tiempo se pasa Entre canciones la risa la guasa juan Juancho pregunta que cuánto falta, Juancho oh, Pa'l llegar, pa'l llegar a la costa que más me tosta A las tapas baratas, las caras más guapas, la gente con menos ropa y... Mita bien tira con mi tapa de gratis por solea la borronca la tengo que afina antes del concierto que vamos a... Bueno, e, jarraituko dugu, ba, orain e, ba, irungo eta inguruko agenda egin dugu, ba, endaia eta bar, baina bueno, agenda gehiago dago, irundik aratago, ta, gure baiaratik gaiaratago, eta bueno, ba, dibidez, hasiko e, gara esanez gaurre gaur elkartasun egun ospatzen dela, aurrekoan elkartasun gau izan zen landetxan, baina gaur elkartasun eguna, eta hama bitan hasi direla, eta uste badugula grabazio bat, hortikan, e, gitaroga saltzen duena, beraz e, jarriko ze dizuegu. Dinamika horiek nahi eh duguna da, ba, Euskal Preso eta Ieslarien gaiak gizarteratu Euskal Herrian, Ba, Euskal Herritarrak diela eskuera dituztela, bereien eskubiak ba, zapaldua diela ten gabe ez, ta orduan, ba bueno, nesta nahi duten, ba gu beti horrengo garela eta bueno, ba, oso garrantzitsua dela ba parte hartzea olako ekimenetan, ez? Ba erakusteko ba alkartasuna eta oi, ba, etorra ba etorri dik agenda zein dugu? Baina, bueno, elkartasun eguna, hastiko ba, da esan bezala ama bitan, eh, kontzentra bat eginez Moskun. hasiko hasi izanen da, klaro, behar ordu batak dirak hasi, ama bueno, beketa horretan trikipote bat egon da, ordu bitan Baskaria, eta gero Baskariren ostean ja, ba, jokuekin hasiko dira, e, boste herritan kartzeloka. Beraz, e, nahiz eta Baskarira ez jun animatu zeitezte kartzelokara jutera, ba, taldeekin hor lehi apiskate ja egitera. Eta, bueno, kartzeloka hor ba, bertan e, gozatzeko gara izango dut zute jokuekin eta bar, esan bezala. Eta sortzietan, ba, kali jire batekin goda e, ba, Moskutikan, e, kartzeloka egiten den lekutikan, Lakasita gaztetxerain, gaztetxeraino, bertan e, uste dut bokadilloak eta gongo direla ba, faltzeko nahi duenak. Eta, bueno, e, gero, amarretan hasiko dira kontzertuak e, bertan e, zagit kanponeta barruan izanen diren, baina, e, bueno, eta ba, bertan e, azeta dezeta eta gaba gaba taldeak joko dute, eta horren ondoren e, DJ-iak. Eta bueno, ba, eh, bezala, eh, Irundikan haratago eta txingudia badetik aratago badago mundu gehiago eta, bueno, hurbilduko gera araino eta bentzat e, eh, ezakitzen zu na duzuten eh, lehenago herasitako kanpaina bat da gazte bat gehiago, ez? Eta bueno, a ba, plataforma honek ekitaldi nazionala antolatu du ekainaren 11 e, izan ere ba, egon dira rendedaz berdinak uazken urteetan zehar, bai eta azkeneko urte hontan E, ba izugarriak izan dira oso jendasko eran mandute eta asko torturatu dute eta goetako asko ba, gazte, gazteak eta bueno, ba, hori dela eta e, Kainaren Hamaikean ekitaldi nazionala ditu dute ba, usurbilen, hori dela eta aseite ba, herritan ekitaldi nazionala izango dugu eta horren ba, ostean kontzertuak izango dira, eta kontzertuetan ba, bendeta, betagarri, zesatek, kaotiko, eta asnibeltza aukiko ditugu, beraz ikusten duzuten ez oso kontzertu em, indartxuak izango ditugu erkartasun egunean, eta, bila, bueno, erkartasun eguna ez nasi egin iz, e, bai, adurizek izteren arpeia jarri eta lantzen bertan, bueno, eta ikusten duzuen, eh? bai, bai, bai, gaztea bagehiago ez egunean, deitzen duten egun hortan. Eta alena, bestela ere, ba, e, Dunostiko kanpusean, ba, itxialdia egingo dute, ekainaren seitik amarrera, eta, bueno, ba, itxialdi horietan ere, baztabai ba, bai da, e, itxaldiak, eta barrokiko ditugu, gai horren inguruan. Eta, bueno, bukatzeko esatea, berrundagoa igazte baino gehiagoa txu izan zirela, e, gorotara azkeneko, azkeneko guztira, eh? Laburtetan. Azkeneko laburtetan izan diren atxiloketak eta Bari guztia salatzeko, eta azken finaren Euskal Herrian horkez du norbait ezagunen bat, edo bere burua txilotua izan, orduan, ba, zagit, deitzea emendikan urbiltzera bertara. Baitare, esatea e, sarrerak, e, e, ja, eskuragarri gongo direla, tornastean, hazian e, bertan, eta, bueno, e, lehenago erosita, zortzi erotan izango direla, e, kitaldirako eta bar, eta bertan erosita, amabi erotan. <tik> Rambi de ti causar diha la gunizan zenuen, etorkizunaira egin zenuen. Sentimendu enbi de ti que refugia esa. Taiko gara, e potente datore Ekainaren 11 ekitaldi asko daude, ta bueno, iparraldean ba Euskeraz bizi eguna ospatuko dute askaien eta bueno, bertara ba, Euskal Herria euskaldun baten bidean aldeko urratsa emateko ba, E, jaia edo espatzen da kasunetan, eta, bueno, bertan, e, ordu batetik aurrera egin hasita, azkainan esan bezala, ba, ongi, a, ordu batetan ongiet horriago da, iruetan herri bazkaria, eta gero, e, txistetan aierra, parte hartzaia izango da. Lautatik aurrera, ba, esku pilota partidak, Jon Paterne Andoni Alberti baiarregi orka atzaran horren kontra, eta iuntzean ja, eguna ba, ja, horro biltzeko, ba, kontzertuago dira, gaztetxean, izate eta xarma taldeekin. Bueno, eta presoen gaitikadan pizkarata dago. Ba, baitere bait ere izango dugu HTAren aurkako manifestazio nazionala e, arrasaten ekainaren amaieran ere. Beraz, ez dakit, aukeratugarko duzute eta ba, sTEA proiektu txikitailak aborrera egiten duela eta horreria kontrare egin barko diogula eta ba, hori dela eta manifestazioa ditu arrasaten eta autobusak e, autobusa prestatu da e, astea kulturalkartean badago lista bat eta bueno, bestela ere ba, landaren, horeretako herrikoan, eta zumbilan ere, ba, badozute apuntatzeko aukera. Gero egiten <tipasen> dion arriak, eraikitzen du, zuztraietatik herria, errepide gorrian, zure onpegia du ametza, egun zuentza zuen itzen hitzen izan nola! Bueno, ta ja, ekaña 11, esan bezala potente torre dela, ba bueno, e badaude ere, ta adibidez, eh poz, da zatea, berako kasana gaztetxaia 5 ja, bete dituela. Ta hori bueno, ba, hori eh, ba, ospatzeko ekainaren 6 amabira, ba, bertan eh kitaldie ezberdinak antolatu dituztela, ta adibidez, ba ekañaren 6a astelenan, 6 aurrera, ba izango dutela, ta horrenen ba aldera urkezpen bat, bideo eta hitzaldia, ba, bertan egongo delarik. Ekainak 7 aste artea delarik rik, 6etan ba, eta gero Zazpitan etan paiazoak izango dituzte. Ekainak sortzian, e, asteazkena ba Palestinaren inguruko hitzaldi bat egingo da seitan etan hasita ere, eta ja aldera Herriko produktuen Herriko ba, produktuekin ba bertan afari bat egingo dute. Gero ekainak 9 osteguna ba ere hasita pinpon chapelketa bat antolatu dute beraiek, ba bertan animatu dadila jende parte Gero 9 Ba, zine apotako dute, zorronka gaua pelikula edo eta gero ekainak amarrean e, ostirala baina ja hor e, seiretan hasita ere egun ba, guzietan seiretan zerbaitazten da kasu honetan euskaldantza eta hierra izango da eta gero amarretatik aurrera trikitrisa gaua irrin txileiaketarekin izango dela eta ja, ja egun potentea ba, ja, larunbatan oski, ba, jendea ja libra egogoten da eta bueno, e, larunbat horretan ja goizeko amarretatik azten dira ba, bertan e, mural margotze batekin Gero hamabitan Euskal Presan aldeko topa egingo dute, gero ordubitan, ba, noski, e, urtebetetze bazkaria, ba, kasianaren urtebetetze auspatzeko, ba, bertan, paella, gehiadaria, boste uriorekin, eta, bueno, e, sarrerak, herrekaldeta katakun daude, ostatuetan, eta osteguna baina aldean hartzea eskatzen da. Baitare gero zeiretan ja, ba, denak konten-konten daudenean, kale jira egingo dute, ba, kale jira bat erritikan, Zortzitan, makarrona da, faltzeko ja, eta indarrartzeko, ja, bederatzitan ba, konzertu kasikudelako eta bertan mama eta more izango dira taldeak. Eta ja, azken eguna, ekainak amabi, bertan seiretan, esan bezala, konzertu sorpresa. Beraz, eh, animatzen bazerate, ba, gerturatu, ba, merezidu eta kasik nagoaztetxa, eta hemen dikan, ez dakiten zungo digun, baina handurreri zorionak boste urte ginditu zute, eta venga, aurrera. Antxeta irratia. Bueno, eta ia bukatzeko agendarekin, ekainako goita bostean, Baskari Herrikoia izango da e, Bidasoataken kontzertu maratoiaren inguruan aurrekoan hitz egin genuen, berat e, Bidasoatak e, antolatzeetariko batekin eta bueno, baina hurbiltzen ari zegoen data eta bu, bigarren aldia da Bidasoatak egiten dela eta gorko aurtean ere bai ba, maketa bat e, grabatu dute hori ere salgai dago esantzuen ba, bezala ba, Moskuko tabernas berdinetan bai eta landaren edo hon pentsatzen dut mugaran eta holakoetan galdetuz edo salgai edukiko dutela eta, bueno, bestela esatea, ba, sarrera behatzi euro direla, ba, bazkarielako eta bar, eta, eta horiek iztengo direla salgai, ba, edeku askotan, horien artean, gaztetxean, zumbilan, nazian, zumbila eta azia muskoko bitaberna dira, eta hon jarruin mugaran, Eta handaian kantxun edukiko dut zute salgai, eta horretan ere, ba landaren ere salgai edukiko ikuzute zute sarerak. Gure posta elektronikoa, antxeta irratia abildua, euskalierratiak.info Entzun daia, entzun daia, maza, milakarritxarrentzako, Udalekoatik atik, da zeena! Ondarruko eskertiarrok, abertzaliok, beste erabateko udala nahi dau! Danok eta danon ekarpenak, leku eukiko dalena! Langilik eta langabetu, erritxarrak eta etorkiinak! Gixon eta emakumik, zar eta gaztik! Urtik eta faltagasku zen, pressuk eta ieslaxak! Ondarru Tardanon udala hain zuzen, be! Ponkak esango leuken borun, tonozitona sal plaza! Hori! Irana egin behar dugu, eta zabala. Erritarra izan dadin, ondarruko udala. <tose> daaren ostean beti bezala ba, berriekin hasiko gara eta kasu honetan e, berriez anion bat Elias Fernandez heri e, ba, espetxe zigorra luzatekin diote e, kasu honetan Espainiako hauntzitekin nazionalak urte luzatu dio ba, esan bezala bermeotarrari e, ba, espetxe zigorrak kasu honetan 2000 urte luzatu dio eta noski e, informatua famatua egin den parut doktrina ezarrita eta ondorioz ba, lagunak eta bar ba triste jarri dira ba, normala den bezala eta bueno pixkate reklamatu egin dute Orainek eh ora indikan ba, horretan dabiltza, baina bueno, dirudienez, eh 3 urte hoeek ez ariko 6 kiot, bueno, e, bateratzea egin dute berme ba, Bermeon egingo den manifara, e, bertan e, bizi arteko doktrinaren aurka salaketa egiteko, Eta baitare, ba, ere amabian euskal Personaldeko ma, e, go, Bilbon egongo den manifestazio nazionalera deialdia luzatzen dute, bertan 12 e, izango delarik Bueno, eta orduan ikusten denez, bere laguna bakarekan ez ziren jarri triste eta orduan <laughs> bueno, gartzen mendia libre geratu zen da, pues ordan poztu ziren. Eta, barak, <laughs> bueno, beste txarra da bat. Bueno, orduan, emanua gartzen mendia libre geratu da. Barakazen e, e, liberre... Oza, ja, agert, parixen zegoen horia e, txilotuta ez. Eta orduan, e, barakazera hartzen, bueno, ba, espanjira, ba, bertan ja aske utzi dute. Eta joan den maiatzearen amairuan bete zuen ezakondena bete zuen ba retenzio zentro batean mantendu zuten, mantendu dute, ba gaur egun arte eta bueno, ba, orain ja bueltan dugu eta esate azkenan, ugartzen mendia 2008-ko apiri jaren ogo oh, eta sortzian atxerotua izan zela, e, polizia frantxerak atxerotu zuen eta ba, apaitua izan ondoren sortzi urteko espetxe zigorra ezarri harri ziotela. Azken urtean, lasanteko espetxean eman ditu preso Eta, bueno, barretentzio zentrolera eman zuten aurretik Gozegarra ban egontzen, ba, kanporak aurka Eta, eta, bueno, ba, hori zen, bizka bat komentatza, ba, ongit horri emanu eta, eta, bueno, bazkeneko berria zen da, horriz Ba, bueno, diludienez, eh, noiz benka lan egiten du, utxitan badere Eta, bueno, poliziek ide espainoelen bat, eh, inputatu egin dute, ba, legez kanpoko gatxilotze bat dela eta Ta kasua da, bai, azko ilazkoa bustuan, ba rellena maistegi solai ustetzarra, ba, ra, ba zutela. Nunbait eh sea bazuen, eh bueno, ez tagi beraien hizkuntzan no, horre bueno, paikete munduan ala ez entende, mañana berezuten nunbait e, agindua, baina zego rekurritua, ta noski rekurritzeko garaian ba, ezin omen da ba, atxilotu atzilotu egin zutena polizia espainiolak e, listan ikusi ta atzilotu egin zuten, ta noski hori ilegala da, ezin da egin ba eta horren ondorioz va ba, polizia oneri ba, puro bat bueno bueno o sea imputado que no te digo puro sartuko ditela ba badagiku funtzionatzen duen hemen gauza baina bueno beintzat ba lavado de cara hasta que esango den hau Du herri batean baatean isilean ditzala agertu naiz. Cafetegi barura sartu leua hartu eta niaire ingurura begiratzen jari naiz. Ikkote bat muxuka anmundua desafiatzen. Biz hititza sururgatzen muxu muxsu moiitasuna puzten, ez dute bestentzako leuri kapena zuten. Telebistari begira jarri, naiz, nice, naiz, nice, naiz, nice, naiz, nice, naiz, nice. eta listek Berri guziek, berri geienek, hozak erakusten dio Den zorionari, zorionapurari, san seke ze, ze, ze, ze, euskarari Giru palestinasu gora, realmarri legola, armaziro, arma tiro lotuak, edo nun Entagadetzen lut, zero tedenan, bizi ala iran, bizi ala iran, bizi ala iran, zuari ditu berekin, alakoa gara ezin egona, zulo sakona sentitzen dudana ez da bat ere hona hartzutan, askoltan, gehiagitan oso maiz, eztin ailela oartzen nahi, kamarero, kafe bat utxa eta doblia, gaur ez dut ametsikegi nahi, nahi, nahi, nahi, nahi koala, ez dut dilun egia zandu gura, haitxain gura, kabakarrik batera nahiko nukekan poko mundura baina kosta egiten zait kosta egiten zait, bai ez ari, ez ari, ez ari da muetan beraien botoi. Hau bat zaure. Oshota gurekin in inge izango dugu beragaze zarraparradako eh ba akide ba, merretisaioko bat da eta bueno, egun honen Ba, egun Ba, egun Esan bueno, ba, bezera, gorkoan gazte irratxai azberdineak e, ba, kontaktatuko ditugu, ba, ikusteko euskal harrian zepan oramadugun, zentzu hortan. Eta bueno, ba, ezakit kontatu iguzu pixka bat, e, ba, zer e, nonzentratzen zentratzen zareten, hitz egiteko momentuan, edo non zuten den, edo zein irratitan parte hartzen duzun. Ba, Gaztuzaparra da irratxaioa e, usta ditzen kokatzen den e, gure irratian grabatzen dugu, puntu e, mm -hmm. hauetan eta Iparra Euskal hiru gazte parte hartzen dugu proiektu hortan momentuz hmm. eta e, zuzenean Lapurdi Baxena Farroa eta Siberuako gaztei izuzentzen gira beriziki bai. Hmm. Eta ororduan hor duan e, gukemen nahi bidez e, dugu moduan batez ere inguruko albizteak edo, edo mugimenduan saiatzen gara bentzatzen tratzen Bai. Eta, bertan, beraz, zeheraten ze zaitezen entratzen, eskualdea guzti horietan, ez? Ba, jolida. Gero, e, e, Ipar Euskal Herrian, lau euskal igrati e, e, badira. Hmm. E, bera, daian kokatzen den antzita igratia, gero gure igratia, irulegiko igratia, tasiberuko botza. Hmm. beraz, lau igratio horietan parte hartzen dugu, gure mankizuna lau igratietan entzuten da. Azur. eta egoskalerriak ontzutan hartzen dugu noski baina beleziki aktualitatean adibidez e, bera, lapurdi, batzen aferroa eta sibiluko gazteak e, gaztea mm. unkitzen dituen aktualitatea apurtesatzen dugu. Zure eskualde baina bastante zabalagoa, duzute gurea txikitzagoa da. Zure, bai. <laughs> Eta, e, bueno, ba, ez dakit, nora hasi zineten, edo lehenago baztegoen irratsaioa eta zuek gero agertu zineten. Ez dakit, kontatu dupitzka bat irratxa joan etorriak, orain arte? Bai, e, Gazteza Parra da proiektua, be, lehen ezen izistitzen, doela bi urte e, sortu genuen, hmm. doela bi urte e, iru gaztek repartatzen dugu momentuz proiektu hortan, eta... Dola 2 urte, urte, barkatu, irugazteek gazteok dugu hmm. ikasten genuen hey. eta uruak ginen kazetaritza munduan onkituak edo kazetaritza ikasten genuen nolako edo udan uh, irratian lan egiten genuelako. Hmm. eta beraz, hori aspaldian uh, sentitzen genuen uh, lapurdi batxuna farroa eta siberuan batzela gasten uh, komunikazio tresna baten beharra hmm. eta falta zela eta Nei. orduan uh, hori itzen ideia izan ginuen uh, irratsaio bat sortzea, Gazte Zaparra da irratsaioa eta beraz dura bi urte Bilbon uh, ikasten genuenez hastean pasatzen ginuen hiruak hmm. eta orduan uh, koska irratsiraio ginuen bai uh, gure grabaketak uh, han egiteko aukera eman emantzigutan Ei. Eta hori, da, hastean behin, urdu bateko irratxaioa postatzen genuen, eta gero koska irratzian entzuten batzen ere, hemengo e, da, lapur dibasena farra eta xiberuko ere entzuten zen gure irratxaioa. Hmm. Eta hori, eta orain aurten adibidez zugu gehiago koska irratzian grabatzen, baina usta kokatzen den gure irratzian diltzen gira hastean behin, eta egiten ditugu gure gure emankizunak. Eta pixka bat, e, zein da, e, ze puntu hartzen egitu zute e, bezakit? Daka zuten hori e, plantila bat eginda edo ez, baina ze puntu dira jorratitu zutenak? Ba egiten duguna da, emankizun oro berre programazioa edo segitzen dugu. Hm. E, aktualitatearekin ostengira. Azteko bost aldizte edo botatzen ditugu. Hmm. Gero e, gaztetxean atal bat edo badugo, hori mitzazok e, kudatzen dugu jen bat, eta e, gaztetxe batek e, aste horretan perbait prestatzen badu, edo gaztetxe baten e, urtebetetzea badin bada edo, edo gaztetxe kude bat ergarrizketatzen dugu. Hmm. Gero kultura ere sartzen dugu, kulturaren atala, mm -hmm. eta hor ba, zabalagoa dan uski e, gaia, musika talde, antzerki, dantza edo zen mm -hmm. kultura sartzen den edo zen ergarrizketa daurtzen dugu, mm -hmm. eta momentuz horrekin e, segitzen dugu. Ez da gotxi, ez da Ez da gotxi. Eta ez dakit, hemen eh, dugu ere nezazu ematen den bakarrik nagoen, hemen eh, aduriz dago bai, nire ratizai egokidea. <laughs> bai. Eta ez dakit berak ateraren ematu egiko du. Bai, bueno, aipatu du berak kontaktatzen dutela, eh nola kontaktatzen duzute zuek eh ba mugimendu hoiekin, e, musikariekin eta bar edo bueno, dira zuekin kontaktuan o, nola egiten duzute eh lanketa hori? Bal. Ba email bat eta e-maila da gaztezaparra da bilduak e-mail.com eta noiz behinka, bai jendeak bidaltzen izkigu hainbat itzordu edo ze itzorduak ere butatzen ditugu gure irratza mm -hmm. bukaeran eta bai bat gertatu zaigu kasu batzutan musika edo bidaltzea edo gaztetzeek, horien urte betetze eguna edo eta kasu hortan guk deitzen ditugu eta elgarrizketa bat egin arazten dugu, baina normalean gu joaten gira jendearen gana horiekin hitz egiteko aukeraren bila. Baita gu ere. Bai. Bai, horribiltzen gara jenden atzatik. Bai. Bait. Lantzaila da, baino. Bai, garrantzaila bai. Bona bueno, ba, ez dakit e, ikusten denez, iparraldean ere e, indarra hartzen da guzti hau ez? E, komunikazioa beti ere beharrezkoa da eta gaztetxeen kontua ere indartzen da beraz ez dakit, e, pixka e, eta gazte mugimendua den guk jorratzen ditugun gaiak, zungunela ikusten duzu gazte mugimendua jorratzen duzuten eskualde hortan. Be, nik pertsonalki guk duela bi urte abiatu denoan gaztuzaparra da proiektua, Beraz, gazteza parada proiektua zabalagoa da, momentuz igratxaio bat bakarrik da, baina gurel burua ba, zabalagoa izatea da, uda igratxaio bat etikat eh, komunikazio trezna bat eh, izatea. Mm. Eta uh, nik uste dut, uh, euskal herrian bedelen uh, badela horren beharra, ziren uh, gazteza paradaz parte zut beste ola, euskal gazteek sorturiko komunikazio teresnadik ezagutzen, irratxaioak bintzataz, eta, eta hori hori gaitek saiatzen gira geroz eta leku gehiago hartzen, adibidez eskal erdia zuzenean festibalean ere gazteza parra da irratxaioa egingo dugu goizetan eta mm. eguer ditzen. Eta hori besaiatuko gira be, gure mugak handitzen edo nozakindu maizan baina Bye. Bye. eta hori. Eta hor duan, arrazki horokorrean egiterakoan em, gaztetxak eta bar, e, goi ez, iparre badakit, bueno, iparreki aldea esango dugu, Euskar herren iparreki aldea. Ez? Ze, iparra aldea berez, Bilbo eta nortzi ba, iparra kealdean... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ondo ba, ordan, hori iparrekialdean aldean... Batzak ondo esan mardira, bueno ba ori parreki aldearen egoera, beraz, eh, ezagita askotan urrutik gelditzen zaio jendaskori eta, ba, esoten duzunarenagatikan, ez? Ba, gero beste da indar gehiago hartzen ari den kontu bat da, ez? Bai. Ba, bai, daio jstupi para la, eh, chatunesan e, komunikazio tresnagak falta dela, bai, gaz, Gazteko hosturik komunikazio tresnak falta direla. Uh, bai, eta uh, nahi dut, bai uh, gazteek um, be, oiei, uh, oiekin kitzen dituzten gaiak uh, jorratzeko, baina baita eta ere, uh, ba, dibideaz ego euskal herrian edo, edo urunago, uh, eta euskal herrian badela gazte mugibendu bat, eta beintzat badirela gazteak, euskal gazteak uh, ba, gauzak uh, antolatzen dituztenak, eta hori ere edatzeko da gusto que haste saparada proiektua. Mm. <hazim> da gero bai, aipatutu e, e, e, zulen hiru e, zeatela egiten duten irratsajoa. Bai. Eh, taqite hiruak finko zarete edo bueno,agian e, e, batzutan saiatzen zarete jendea gaur lortzen ba lana errazteko edo eztagin nola egiten dutuzten. E, Momentu z hiruak e, eki itsaso eta ninge, hiruak e, e, mantentzen dugu uh, Gazte Zaparra da, benan huri esan dizu da mezala, bat bakarrik da momentuz uh, Gazte Zaparra da proiektua. Gure helburua uh, irratsaio bat baino erratago joatea da uh -huh. eta hortarako ziur bai beste bide batekin uh, lan egingo goi. Bai. Bueno, hasta ba, kit nere partez Eskarrak emateak emateko litzaint zait, ezakitu zure eskutikan aurriz, zezer jaio duzun emateko eh, edo galdetzeko. Más. Bueno, ba, Ez eskerrik asko ingi guztiaren gatik, eta eazten moduzak izan proiektuarekin ikusten denez proiektu potoloa da, baina gogot ikusten zaituzet. Ez animo. Bai, behemile eskortu ari, eta zoi ere Bai, ezkerrik asko. Bai, ezkerra A todo el mundo como cada día en queme la tribu transmitiendo a través del 88 puntos 7 y te el amor y la materia sonora en cada inconveniente Amor no es impuesto, trabajo basura No hay amor en la reja ni en la cerradura No tienen amor, jefe, ni el sueldo Amor es negar que existen los dueños De contradicción la figura del amo Yo siento el amor si juntos lo odiamos Amar es tener amigos y tiempo Que más rutinas, andar más lento Amor es la radio de mi barrio Acción, resistencia y procesar 20 años Una fábrica de patrias una tribu bailando Y este sistema se va grabando Frecuencia Las alertas, interferencias, tu voz y la mía son las herramientas Ven, ven, ven, ven tira y control Quedan afuera de nuestra canción Imposición, imposición, no tienen amor No dejes que reine la confusión Sin amor hay un pozo, un clavo, un cero topadora Silencio, visiones de perro Desesperan, reprimen, explotan, destruyen En sus venas la sangre no fluye Amor es tener ideas y fuerza. Un barco que parte una persona que oh, vuela amor, amor es hacer una contraescuela es nada pero es una pasada 20 vamos a celebrar todos juntosginas 20, 20 años de 20 años 20 años 20 años combatiendo con amor tanto daño, comunicación alternativa, real informativo, entre en tú soy yo, 20 años de amor, conécteme la tribu, amor es un objetivo compartido, una radio que es como una casa, se dice lo que pasa y no se tapa, lo que no pasa ni el mal olor, son 20 años de amor, son 20 años de amor 20 años DE AMOR, EN LA TRIBU 20 años DE AMOR 20... Amor es la radio de mi barrio Acion resistencia dejar 20 años Una fábrica de pasos, una tribu bailando Este sistema se va acabando En fuentes alertas, interferencias Un voz y la mía es una herramienta La gente con dudas de fila y control Se quedan afuera de nuestra canción Ancheta irratia Herri zati tuan Herri Askatasun irrintzi da kantua. bi estaturen mepe aspalditi gaude, bildu baita ezen den nukerriaren alde. Euskal Herri zati dutazapalduan askatasun irrin zigure kantua bi estaturen mente aspalditi gaude kantarezagun den okerriaren alde Independencia askatasuna goro Euskal Herria gora herriazkea Independencia askatasuna goro Euskal Herria Gora herri askeak. Entzuten da gara, ziniruñean kantatzen da tutera ziganta bermeon. Donostintagazte izen kantatu edonan, gara xika etxarri neta lixarren go. Independenziaskatazun, agor euskal gora herri askeak bi. Dependentziaz katasuna gora euskal herria Gora herri askeak Zara zik baionara kantu alaia Mauleta, durango haino araia Ata rabia basa hori zer nolako jaia Kateak puzkatzeko orain garaia Independencia askatasuna gora Euskal Herria, Gora herri askea Independencia askatasuna gora Euskal Herria Independencia y socialismo, viska Catalunya, viska la tierra Independencia askatasuna gora Euskal Herria. Gora herri askeak. Compañeros del mundo, por favor sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la gana. I Ego ez egin duguna ba, ingei izan da, ingei da e, ba, gazte zaparradako kidea entzun dut zuten moduan eta ba, ez gade bakarrik munduan ikusten denez antxeta ere bat ditugu gazte irrati saio kide txoak eta bueno, ba, baitere gaur ere, gazte irratxaio kide ekin hitz egiten jarraituko dugu zer netaren esan bezala, ba, saio ekin hitz egingo dugu, ez? Saio ekin bai, e, irauli guineko kidearekin. Hmm aldiz dugu deguela eta bai horrenik ezagikoan do aztatzenenak azaltuko digo beto guztia baina bai badakiguna da ba, bilbon bertan grabatzen dutela ere eta hauek ba, ba, inge eta besteak ez bezala ba, aie, emisioa bilbon bertan egiten da baina eta ez irratia ez berdinetan eta bueno ba berakargatuko argituko dizkigu gehiago punto ezberdin hauek baina bueno, hauek ere gazte problematikan E komunikazio tresna garrantzitsua dira Sanbeztela, orain saioakin egongo gera, eh bera irabili uinetako kide da, eh guardian saioa. Le guardian. Le guardian bai. Kaixo, hori, bueno, ba Sanbeztela, zuek e, saioa bilbon grabatzen duzute, ez? Eta ez da jakin, eh non emititzen den, oraino zabaltzen den eta pixka bat ze ez zentratzen zareten edo zabaltzen informazio egitera amatelako momentuan zegunetan zentratzen zaleten Bale, ba, bueno, zaituko nahi zori guztia zaitzen Bale, nik eta bain grabatzen dugu Koskan Algortan, bai, oida, e, Izkaian Ta programa ja ez duak izia azkizema baina Olaugu ozturte euskata saiatzen gara Gazte errealitatea islatzen Ta batez ere Euskal Herri Maiakoa Ba, bueno, uste dugu haber esgarria dela zait, Beran bizi den batentzako jakitaz egiten den markinan da dizen ba, azkenean batez ere egite ditugu elkarrizketak eta gazte esperientziaak biltzea saiatzen gara Eta hoyse Euskal Herri osokoak eta gero emitiratze momentuan, ez sei erratietan entzuten altza dituztugu ba entzuten da zuzenean astea azkenetan 7etik koske ara baina horta aparte, parte Arrosa sailaren bidez beste irrati batzuetan ere aitzu daiteke adiez Info 7 neguzki irratietan ta Bueno, beste batzutan ere zaket informatu baina interneten ere topatu punto info atalba dago iraulee izenekoa ta bertan irratzia guztia daude atalak ta joan zaundo eta ba ez dakit orduan esan bezala jorratzen duzute euskara herri mailan edo herrietan ematen aldiren gauzas berdinak eta orduan hori egiteko nola egiten duzute ez hortarako kontaktatzen duzute bakoitza herri ezberdinetakoak zarete ta bakoitza geitzen du berengurunekoa, edo be, internet bideaz egiten duzute, edo... Ba, bueno, Google gara de, egiten dugunok, topatu.info, web horrealdea, duguno gara, eta hmm. ordu lehenik eta ben egiten dugu, abidaltzen dizkiguten berriekin edo informazioaren arira da, ba, zer gara, horri dut artea ematen programan ba, normalean, e baten jartzen baldin bai guten unbaiten eguna dagola, saiatzen gara, baina hori nahiko era, ba, bertzen ekizauten du baten bat, Zai, mm -hmm. donosti nadidez, eta hola, ba, uzkagun kontaktuekin, edo email bidez kontantatu zaldes aurretik, eta batez ere hori, gu bakigu gazte eragilek ez daukatela leku askotan, eta zaiatzen gara, ba, haiek bidaltzen digutena, ba, hori buruzteo zera egiten. Azkaren, haiek emanez aukera, ba, programa dituratzeko ere. Eta duela zen, bate egitean du zutela diot, barbadazdu baina alena ere erratxa hori bazen, eta zuek hartu zute lekukoa edo bestela ez dakit. Bai, bai, zuke esan bezala, egitea esan abi ezakit, zehazki, uste dira lagu pago urtea, lako zeo zer, eta, mm -hmm. bueno, guz hartu ginen, hain dela bi urte, eta formatua badalatuz behar da urteekin batera. Sortu zen, helburua ez dena aldatu, gazte realitateari tartea bat ematea guinetan ere. Mm -hmm eta hoi xelen egiten zen e, albizte egin moduko bat ere programan, biltzen ziren gazte mugimenduaren berriak, baina ikusi zen azkenean azteroko programa bat izan da, etzula zentuan dirik. Igual elten zitezulako berri bat ozti aldean, eta azterlenean pasatutakoa, eta jetzun aurkotasun puntu hori. Ba, egin genuna, aurten egin duguna izan da, formatu aldatzea bera programarena. Eta mm. jarri dugu, asteko ba, elkarrizketa bat, ola gaioroko hor bat, Satiasun handirik ez daukan ez lortzen dugu ba, gaurkotasuna izan alizatea denbora arte luzeago baten. Bai. Za parte ba, gazte esperientziak atzerrien ere sartu dugu ta sirik kritikak ta o sirikritida sirikritika gazte erraditateari buruzko kritika satirikoa ba, edo guko laitzen duguaintza ba oixe. gaurkotasunari buruzko iruzkin moduko bat edo. Hmm. Eta bueno mendago ere baino ire irratisaio kidea. <laughs> Aduriz, ez eh, da kide galderaren bat ere? Bai, galdetu nahi nionea zenbat kide osatzen duten gutxi gara bera. Ba, esaten dunez jende bastante eta informazio bastante alurtzen duten eta ez da kitzen bat gozatzen duten, azkenen? Ba, bueno, a ber, ez gara gutxi gara bera aukagu zehi pertsona zehi pertsonako lantalde bat, eta baina ez gara beti guzti oie garabatzen. Normalen egoten gara lau iru pertsona, ja ba, dizu ditugu gaiak kontaktatzen dugu jartzen dugu lan egun bat prestatzeko ta pizkot nondik norakoa finkatzeko gero grabatzen dugu. Mhm. Uh -huh. Bera, ze gustandenez gu gara hemen sustena egiten dugun bakarrak dena probatatu <laughs> egiten dutote. Baia, bueno, horrek ere segurtasun ematen du, ez? Gobeitu gure momentu xarmantikoak afatean aka sartzen dogola. Bai, bueno, batzu gustu baina gero, baina bai... Bai, bueno. eta ezakit, e, gure Ibilbidan zarr ere, Antzetarretek ere izan ditu edo Antzetaminak ere izan ditu bere gora berak eta ba, bere gora berak ere askotan gazte mugimenduari lotutak egon dira eta ezakit, e, pixka bat komentatzen alduzun Jaketa komunikaga Gazte komunikabide batean lan, bueno, bai lan egiten duzun Ba esatean, nola ikusi duzun e gazte mugimenduaren bilakaera azkeneko urteetan edo bentsat bertan egontzaren denboran nola jounden evoluzionatzen gazte mugimendua Euskal Herrian? E komunikatsiarren edo orokorrean? Bueno, bi biarloetan. Bai ez gero. Bosor. Vale. Ba on, bueno, orokorrean ustedu zaiara komentatzea Ego aldeko gazeme izan duen biaka era, edo ze, baina azken urteetan arrepresioa ondia izan baldin badere nik uste dut egin direla beste esparru batzuk hartzeko, ezak, eta nola lan duen komunikazioa, eta batez ere nik ikuspe gertatik anikusten dutezak, igual nire arloa delakoreta mm. sortu da gazte proiektu komunikatibo pila, irrati programak ere, digez, oain weborriekin pasatzen ari da, ba, dago gazti daultza gaukatea araban Gero zertan hau zestuan, zumailan ere galerna zarean yeah. uste deitzen dela eta azkenan nik azten mugen duan ikusten gauza asko egiten direla baina batez ere, azmatzen garela hori zabaltzen. Hmm. E, oi, eta hori gure galorazioa. Eta beraz, e, zuiki ikusten duzute, lehen komentatu jo gore bai ingeri, e, Gazteak edo gaztemudimenduak behar bada komunikaziorako beharra eta, eta garrantzia ikusi du, ez? ikusten denez ba, internet ongi erabiltzen ikasi baitu, baina gero irratia egitearako momentuan zuek beraien gana ajo behar duzute, edo, edo beraiek zuen gana juten dira, edo nola egiten duzute? Bai, ba, zahiala hain batean, azkenean, ba, igual jendeak ere zaukala koiturari, gaur egun irratia gero eta ez da inbestabitzen telebiztarekin ba, irratia hitzeko itura galdu da, Baina, bueno, eta zaia kostatzen da, eragia gure gana etortzea, edo... Baina, bueno, batzu hartzen dira kontaktun bai, eta gazte uste antzematen dela komunikatzeko behar hori, azkenean beste inun tarterik ez dauken jendeari, ba, gu bezalako, ozuek egiten duzuen irratxo ere, hori ematen zaie tartetxo bat, eta nik hori aprovechatu dut dela, nean. Norske, hori ere agarrentzuten duten gaztea mugimendoak, hemen inguruan, Jaurroko ah, handia, ibinkarekin itzuein, itzekiten segiatu ginen, eta, bueno, ibinkain horreko kaxo-samladako kira da. Ah, bueno, well, vale, vale, egia. Bai, ben ditugon, azukaldeko kontuak. Bueno, apaaz, I, I it, yes. hautorri, bueno, ba, eskerrik vale, asko zaioa, nire parte ez ez dago galdera gehiagorik, ez dakit aduriz, zure aldetik. Ez. Ez dago ez dagozik galdera gehiagorik, bueno, ba. Ba, lebat zuai, eskerrik asko, eta segi horrela programadekin, eta gazte komunikazioa indartzen. Es que ricasco, ver el diñeta A un paso y a ir Venga, vale, adiós, adiós. Bueno, entzun gai izan dituzute, entzun duten bezala, noski eske, ba, eta saioarekin eginiko ba elkarrizketak, bertan eh ba gazte mugimenduaren inguruan eginiko irratsaio ezberdinak dituztalarik. Ta bueno, gaur gurekin esan dugun bezala aitortu dugun mailean eta bera hor ibili zen, ba antxetaminaren hasieran, angula irratian ere uste ibilizela. Bueno, bera kontatuko digu pixkat, ba nola hasi ziren agian eta ze jorratzen zuten hasiera batean eta ba Bai, bueno, Gordion e, Berries, e, teknikan, ibilinaiz gaurkoan, guztora antxetaminako e, lagunekin, dornako eta durezekin noski. Ba, bueno, ipatu dituzu, alde batetik, angula irratia e, eta gero antxeta, antxetamina. E, bueno, pixka bat azaltzak atik, e, nerezpientzia angula irratia, angula irratia izan zen, lehenengo irrati librea, bebi daso asko aldean. E, hor, bueno, larogei garren amarkadan bukaeran, lagaita margarren amarkadan hor, bueno, ba, ba, esan beharra dugu, E, em, proiektua em, martxan jarri eta ibilbide bat izan zuela, baita ere oi bat naiz eta txekia izan e, zuela gure eskualdean irunen bereziki, Irungo gurdani biha plazan kokatua baitzegoen, angula irratean, orzantan lehenak harrikan, azken hmm. eko bizu batean, orzpizun eko txekia. Hor, e, bueno, ba, bai frekuentziaren legedia dela zela, e, izan zela eta, Ba, hor e, gustiz e, baldintzatua izan zen proiektua, debekatua eta 8100 da, ustet 80 eh M8an o 97an, bueno, ba, igual bixo no, ez u gogoratzen horrela zen data, ba bueno, proiektua bertan bera gelditu behar izan zen, ez? E, Ba e, justu bai angulerratiaren istea zerren ah, ez eh, zer bai cadena zer edo kasu honetan Radiorunen eh, lizentziarekin batera kasualitateak, eh? Kez? Hori da, eh? Kasualitatea, kasualitatea bakigu, oh, ba bueno, e, edabide libre bat e, itxi enpresa pergibatu bat e, ireki edo sortu eta horrela baitar egartatu zen. Urteak izan ziren, e, nuen utxunea e, egon zen isiltasuna e, uinen e, aldetik gutxien, ez, huin e, ba, azken e, aldetik antzete erratia gure eskoldean sortu arte bimila e, bateko e, urte horretan, ez, proiektua biatzen da. E asira batean, ba, bueno, bai Antzeta Irratia, bueno, elburu eh, nahiko zehaz bazuekin eh, sortu zen, leintasuna zen eh, euskararen normalizazioa E, baitare, ba, esparru komunikatiboan, hori lantzea, defizit hori, utxune hori baitzegoen gure eskualdean, hori martxan jartzen da, eragilekin harremanetan jartzen gara, bereik implikatuz eta ikusten dugu ba, poliki-poliki edukia baitare ba, zendotu behartzen da. Eta azken finean gu irrati Euskalduruna gara, hori bai, irrati libre bat gara, irrati elkarte bat gara, eta bestelako helburu batzu ere bilatzen ditugu, hau da, e, komunikazioaren demokratizazioa, hau da, E, komunikazio eskubide bat da, guretzako, eskubide unibertsala da, eta horrek e, zan nahi du, hain zuzen ere, herritar orok duela eskubidea ez bakarreke iritzia emateko eta bide batean, baiz eta e, iritzia, ekoizteko eta zabaltzeko eskubidea. Eta horri eust, e, eusten diogu gaur egun, eutxigenioen bere garaian, e, duela zanzpi urte antxeta, antxeta minarekin, antxeta minagazte irratxa joarekin, Eta hor bildu genitun duela zazpi urte, bai irun ondarri daieko gazteak ba, proiektua hon martxan jartzeko. Ez Haze e, batean, irun ondarri daieko gazteak e, bildu baitziren, proiektu honen inguruan. Eta poliki-poliki bueno, ba, denbora aurrera joan dantxe eta e, antxe eta minan, bilakaera e, bat izan du noski, eta bueno, oso oso ba, proiektu interesgarria gaur arte. Eta, bueno, e, zu esan dezela, ba, angulan pixkat ibil izinen, e, gero ere antxetaren jaiotzan eta horri ibil izinen, ere eta ez dakit, lehen ebeste ikaldetu diugu ere, ba, nola ikusten duten, ba, gazte mugimendua ez, ba, zeharekiko, komunikazio bideekiko, eta, bueno, zuik, hainbesteko ibilbida edukita Ba ez ere galdetzea ba, nola ikusi duzun bilakaera, ez? Ba, xiratik egon da eta orain arte gaur egun arte, agian. Ba, egazte mugimenduaren arremana komunikazioarekin eh, ez da inolaz ere berria, Aspaldik, aspalditik Azpalditik eh, dagoen eh, zerbait elemento bat izan da eta komunikazioarekin harremana ipatzen dudanean e, ez nago hitz egiten soilik ba, irrati edo euskarriko zehatz bat inguruan, baiz eta komunikazioa lotuta agon da gazten mugimenduarekin afitzen bitartez, e, bueno, margoketen bitartez, po, e, propagandaren bitartez eta poliki-poliki beste ba, bueno, ba, elementu batzuk e, sartzen joan ziren e, e, bai fanzinak edo aldizkaritxoak e, ekoizterako orduan, eskualdean izan ditugu esberdinak, esperientzia ezberdinak izan dira Eta gero irratia iritsi da, gero internet iritsi da, e, gure eskualdean ez, baina beste eskualdean batzuetan baitare telebista e, libre ezberdinak, telebista proiektu libre ezberdinak sortu dira, baina internet bidez eta baitare bueno, modu e, analogikoanen bitartez. Ba, poliki poliki ni pertsonalki ikusten duana da, ba, bueno, ba, bilakaeroa hori ematen ari dela, E, oso modu askarran e, eragin handia dituela bai teknologia berriak e, eragin, eragin handia daukatela baitare garapen horretan eta gazte arloa edo gazte movimendauro korrean asidela ba, bueno, ba, jadan, jadanik jadan denbora bat ba, garrantzia baitare enmaten ba, bestelako Euskarri komunikatibo batzuei, kasuanetan ba, izan daitekena E, irratia edo internet, baga mesua, azken fina mezua baitare, baza baltzeko ez. Mm -hmm. Bueno, eta ben, elan eh, kida gora indor naku, lehenu berak eta ze, alder bai. <laughs> ba, ez dakit, pixka bat horretaraztean e, dara eginenun aurrekoan duela e, bueno, ja denbora bat, egingen ah. un eta mina irratia saio berezio bat, eginenun un, repaso, ahondi bat, egingen un, orain bitxarte, Eta eta ezagitz, pixka komentatzen ari ziren bitartean, e, Aitor hori irituz da eta hori jo naiz, ez, pixka Albertgo komentatzen ziren goza guztiak, nola hasiran saizen ditun bere garaiak, ez, eh e, momentu batzuetan mapa pasiondeko ipuz ekoiztela iritsi ziren, irratir nobela bat, zuta, ipus, e, er bat oso, oso ongi montatuta edo iritsi egiten beste puntura bari, litronakin etortzera, porrokin, eta, ez, zenbat kontraste izan ditun Gazti ratxaioak ere ez. Uhum. Eta hori eta gora beratxu, oso gora beratxua izan dela, bai, ez? Bai, baina, bueno, pixka bat e, hori, gora beratxua izatearena logika bate ere badu, ez? Azken finean, e, antxeta mina irratza ez da estraterreste, estralurtarra, estralurtarra alegia, bai, eta oso oso lotuta bai dago, ba, bueno, bai, bai, kalean eskualdean kalean bertan daukagon ba bueno ba Gaste Edoarlo mugimenduarekin batera ez e, egia da ba garaibatzuk egon direla nun parte hartzea ikaragarrian handia izan den eta horrekin lotuta egon dira ba ekoiz, diren emankizunak eta erratsaioak baina kontuan hartu bar dugu, 7 ba, urte hauetan antxeta E, antzeta minatik ba, kalkulatzen dugu gutxi goraera, ba, ehundaugei gazte inguru pasa egin direla. eta formakuntza hoi mandela bai komunikazioan ehun dagei gazte baino geio, eskoaldeontako egun da gazte baino gehiio. formakuntza bat izan dute e, ba, bueno, kaso honetan bai errratik egintzen, eta hori guztiz pozitiboa da. Ez? Zazpi urte horien ondoren lortu izan duguna da momentu honetan estudionetatik e, antzeta mina ekoiztea, eta hori bakarrik ez baiz eta ondarribean baitare zileu zibeenean e, bertan baitare beste estudio bat ba, eraikitzea antzeta minan e, parte hartu duten eta parte hartzen duten ba, gazteekin batera eta bigarren e, ba, baitare estudio bat incluso internet bidezko errate bat sortzea bertatik ez. Ordan, bueno, oso da saltzea gora berak izan dira, noski, izango dira, izango dira ere, baina neostez, ba, poliki-poliki aurrera goaz, eta bueno, etorkizunea gure eskoetan dago. Hmm. Bueno, ba, ya... Baia ordua dugu, ez? Pero, bueno, ezin dugu bukatu gure famatua baden saria eman gabe gaur. Uh -huh. Pakita hortik egongo da. Bai, pakita hemen dago eta entzuko dugu segitan. Bueno, ba, Entzeten dut zute, rataz de dos patas, berriro ere, bueno, astero e, dugu, larun batero, zedikan mundu honetan ratas de dos patas asko dago. Kaso honetan, ba, egunkera irakurtzen ego irakurritako berri baten ari da dator, e, kaso zehatz honetan, ba, ba, akizuten bezala Egipton egonden iraultza edo dela eta, horreak... Ba, bueno, orre ori baina len iraultza bera gertatu baina len edo mobilizazio handi hauek gertatu baina len e, ba egontzenen mobilizazio esberdinak eta hoietako batean e, taxi taxi edo holako izeneko plazan ba egontzen aiko akampada edo manifestazio handia bertan atxilotuzen jende esberdina eta horietan e, atxilotutako ba, jende parte handi bat emakumeak ziren orduan e, ba nunbait esanez bezala ba kasu honetan ba hartuta herrialde musulmana dela Ba, e, nun bait, e, bertan juntatzen zen jendea, ba, pekatariak edo jende esklusio, esklusiozaleko jendeia zela eta ba, bar, bueno, muti egitea esaten zen, drogadiktuak eta bartzirela. Baina, nesk, horretaz aparte gainera, e, gintzietena izan zen, e, behin atxilotu da zaudelarik, e, birgintasun probak, egin zieten e, jertzitoko kideek. nahiko fu fuerte airuitzena berriak, <laughs> ezta? Bai, bai, azkenean esan gen dugunaren ez, bezka bat, e... Dozen mobilizazio edo gerran moduko dira baten aurrean egiten diren basakeriak askotan kasi siniestezinak gire sinieste binon errealak ez Ba eta horren ondorioz ba, bueno, ejertzitoko, eh, ejertzitoko, egiptoko ejertzituari de jorratas dos patas baina ni karatago joan nahi konuke eta munduko ejertzitu guztiei oparituko nahi, nahi nieke kasu Se queda muy chiquito. Ta bueno, ya sariaban atuta, merezi duten ei emanda. Bueno, mere, bai, merezi dutela, jode, de sobra ganera. Ba bueno, ya guk ere agurra samar dugu. Ordu bitak inguru dira, o dira, o ez dakit, aitore jarri du, harritzekoa pasiak orduan. Ta bueno, agurtu beharko dugu, ez? Bai, hey, ya samarko dugu berri ere agur, baina bueno, horrengo larun batan espero dugu hemen egotea. Ez da inba gaude ba sentitzen dugu beste bestezo zer esan dogolakosi da Eta gara, no, ez, eh? Bueno, eta quitado Luis de Cristoengo o Ordan bai egongo gara. Seguro, fijo. Ordan oniba Gainera azken saio izango da. Beraz, kole. Bueno, azken saioa eh temporadako lasaio urrengoan itsoriko gara. Iraia aldera. Bueno, eta vamuxu ba, asko, ondo pasa, eguraldi aprobetxatu, elkartasun eguna Hirunen eta hori. Ongi bele. Ancheta iratia. Gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, zikinak eta alferrutxak zarite. Et, et, et, zaiz zaiza esaten agona, baina guzer gara. Feministak. Hizikapitalistak. Antifaxistak. Tuzkaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak.